Bi mila eta bi mila hamazazpi urtean bildu den ardi eznia da kajik ehuneko lauez. Aldiz, ber mementuan, hogeita hameka artzainek utzidie ardi saia berreziki erretreta hartu dielakoz. Funtsian, asken urteetan bezala artzainek gütitzen haidea eta horrek bat sortzen du. Haleike, ardi saia untzai kartendela asken urteetan hoi erandeiko enterprofessioneko Patrick Echegaraieken. Bai, esinia, bon, auktengo sosuen eginia, ezta sazetik biziki emendatu. Uh, presiua drehemendena, bestanak gure iduriko ezta aski emendatzen, uh, gure gastuak emendatzen biti da, baina halaike presiua beti heimbatatxitzen du, edo emendatzen, emekinio emekin. Gero ikostendugu eban gasna kantitatea eben, uh, beti emendatzen dela, gure leteriek gerotak egio gasna egiten dutela, eta ardiga gasna saila, merkatoa, ongi doa, mementuan. Eran behar da aurten urte berrezia izan dela hau eta ondor juak izanen dia eta negu huntan, berri ze patrik etxegarai. Larrazken huntan uh, ikusten dugu, eber, primairan ukan dugu primaira gastoa, anintze uri, uh, belharrak behantik nak, ez beti kaletate uneskoak, larrazken hau bortitza, uh, idortia, uh, harrak, kampoan bazkagutti, gu behar ditun, eur behar ditun gauza guziak emendatzena dira, ordean huai uh, Gure santirra izanen da, ede, ardi ezne presioa negoziatzia eta normalki behar ginduke emendaketa bat, mesdela gure gaztoak emendatia biti da, lagazken honetan. Hots ondoko aztetan ikusi beharko da nula zunendien ardi ezne presio negoziaketak gaznategi ezberdinetan.